És moment ara de continuar amb la tertúlia política del nostre programa i de saludar a Ferran Almeida pel PSC. Molt bon dia. Hola, bon dia. I Jordi Góz per Esquerra Republicana de Catalunya, Tiana. Molt bon dia. Bon dia a tothom. I avui doncs tractem i posem sobre la taula un tema capdalt, un tema que bé ja ho vam anunciar la setmana passada, que el posaríem sobre la taula... doncs precisament per la importància que té per l'Ajuntament de Tiana i per tots els vilatans, evidentment. És el tema de les ordenances fiscals, del de pressupostos IBI, se n'ha parlat molt els últims dies també de la pujada de l'IBI, però nirem a PAMS. Recordem que, que el, va haver-hi un ple extraordinari i que es va modificar les ordenances fiscals del 2011 i es van presentar precisament en aquest ple extraordinari amb els vots favorables de l'equip de govern i els vots en contra de l'oposició. Entre les diverses taxes i impostos que es van sotmetre a votació doncs estava l'IBI, com dèiem, que ha estat el que ha tornat a generar un debat més intens perquè l'equip de govern ha practicat una reducció del tipus impositiu passant del 0,56% al 0,55% i tot i això l'increment mitjà que experimenta aquesta taxa és del 6,5%. Doncs bé, comencem per aquí, per la qüestió de l'increment de l'IBI, què us sembla? Sí, el que passa és que... Fem una, una valoració global. Primer. A mi m'agradaria centrar la qüestió amb un aspecte és important, sobre el que incidirem, i és que... Eh una mica l'actitud de, de gent pel progrés de Tiana i de diguem-ne, diguem-ne, és una de les dues maneres, perquè les dues són vàlides, i de Convergència, em recorda molt aquella celebrada anècdota, que és d'aquelles que si no n'he vingut, ben trobat d'un diputat que a començaments del segle XX anava fent campanyes pels pobles i arriba un poble i diu, si em voteu en a mi, us faré un pont. I un s'aixeca diu, escolti, que en aquest poble no tenim riu, us faré un riu, doncs! I aquí passa una mica el mateix. Aquí passa una mica al mateix. El que està succeint en aquests moments és que la tant convergència com gent, amb una estratègia doncs, de guanyar, de guanyar vots o d'aconseguir l'alcaldia de Diana, es van comprometre amb una sèrie de provesses electorals que després sistemàticament no van comprar. perquè en altres coses, que vaig anunciar-ho, eren provesses absolutament irresponsables. I jo recordo que vaig acabar el, la meva inter, una de les intervencions que vaig tenir al ple dient-li directament al senyor Hernández, com estava dient que ells feien una política de rigor i no sé quantes coses més. I escolti, vostè li faré una pregunta i no cal que me la contesti. Eh? Si vol me la contesta més endavant, o si no ja li contestaria un altre dia. Preguntis per què nosaltres, i, per, i, i Esquerra em penso que va fer exactament el mateix, no vam prometre mai que els impostos ho no pujarien més del que puges l'IPC. Aquesta promesa nosaltres no l'hem feta mai. Perquè és que és responsable fer-la. Perquè et pots sumar coses sobrevingudes a coses que no pots preveure, o simplement amb la necessitat de donar més serveis... Com la crisi que estem vivint. Com la crisi que estem vivint, però, però aviam, escoltem, aquestes coses passen, eh? Sí, sí. Aquestes coses passen. I aleshores no pot ser una promesa que no està amb la mà poder-la complir. Mm, llavors, pregu pregunta, pregunta amb, aquesta, amb aquesta explicació que acabes a donar vol dir que les mesures eh, doncs si el PSS estigués al govern, si Esquerra estigués al govern s'haguéssim sempre igualment aquestes mesures d'increment d'alibi o d'increment dels impostos però que és el trencament de la promesa electoral el que es critica o no? Uh, Bé bueno. Contesta, contesta. No, a veure, jo també volia destacar alguna coseta més, però amb aquesta pregunta que fas, Patricio, jo ho trobo interessant, en el sentit de que jo penso que el senyor Almeida el que vol dir... Perdó, aquí és el Ferran, eh? El senyor Almeida el dir... sí, és el que vol dir. Això, això és cert, potser és el, costum, és el costum. El que vol dir en Ferran, probablement, jo penso que és bastant fàcil d'entendre, és a dir... Uh, fins, on, fins on pot arribar la responsabilitat d'un grup polític que es presenta i presenta una sèrie de, de promeses electorals eh? evidentment és uh, clar, és molt fàcil ara dir com el senyor Eloís va dir l'altre dia en el ple que és clar, és que les condicions econòmiques ara són unes i per tant no permeten fer segons què clar, uh, això és el que jo trobo una miqueta insultant uh, per l'elector eh? perquè això doncs mira, aprofitant que ara estem en campanya doncs uh, jo per exemple amb aquesta campanya d'eleccions a la Generalitat estic veient um, o estic notant ja una diferència significativa respecte a campanyes anteriors en aquest sentit, és a dir um, els polítics, tant sigui de quina opció uh, no s'atreveixen a fer segons quines, quines promeses electorals I, no? fa el i per què? Doncs aplicant com deia l'amic Ferran uh, aquest, aquesta responsabilitat que ha de tenir qualsevol opció política que es presenti amb, amb ganes de governar doncs, esclar, en aquests moments històrics amb la crisi que tenim al damunt certament és difícil fer promeses de segons quin tipus no? aleshores el qui, ja, pensem nosaltres ja, una, ja es demostra una miqueta la, la incongruència i doncs que efectivament probablement tant Iniciativa Gent com eh, Convergència i Unió doncs van rebre molts vots de gent que se'ls va creure eh, i que van pensar que sí, sí, que si els votaven amb ells doncs res no pujaria per sobre l'IPC per tant jo penso que aquí hi ha un punt d'engany doncs, i d'incompliment de problemes electorals per altra banda una cosa que jo també vaig dir en el ple i que és una cosa que em preocupa és que um, uh, a mi una cosa que em queda molt l'atenció ja sé que estem parlant de dècimes eh? però en el ple ja vaig dir-ho a mi em fa molta gràcia perquè quan es calcula quan ens pujaran els ous eh? o quan pujaran doncs, els ous o el pa Eh, el que es calcula és amb l'IPC espanyol. espanyol eh? En canvi, quan es calcula eh, com pagarem els impostos a Tiana, es calcula amb l'IPC català, que com qui no ho sàpiga, doncs ja ho dic, doncs, eh, sovint, per no dir sempre, eh, està diverses dècimes per sobre. Per tant, a mi em sembla que des del punt de vista, mm, i aquí ja sí que entro en ideologia política, des del punt de vista d'una formació suposadament nacionalista com, com és la Convergència i Unió, a mi em sembla que aquí hi ha un punt d'incoherència important, és a dir, tenir en compte l'IPC català a l'hora de pagar impostos quan jo governo i en canvi tenir-lo en compte a l'espanyol quan, quan toca pujar sous. Vull dir, això per mi hi ha una manca de, de coherència important que, que acabem destacar en el ple. Altres coses que s'han canviat en aquest sentit en positiu, també es va comentar en el ple, malgrat no es va comentar de qui havia sigut la idea doncs una modificació que hi haurà substancial que va ser gràcies a una moció que va presentar Esquerra Republicana de Catalunya, Tiana, eh, que és el tenir en compte també, eh, a l'hora que estem en compte les famílies nombroses per calcular el tram de l'IPC, doncs, també a les famílies monoparentals, que això va ser doncs, gràcies a una moció que vam presentar nosaltres, i així mateix aprofito també per dir, perquè la Almeida no pensi que només es cap a casa, doncs que també es veu recollit eh, en guany doncs una proposta que va fer el Partit dels Socialistes en el sentit d'ajustar també aquest impost a totes aquelles famílies que tinguin una persona a, a càrrec d'una doncs forma adequadament acreditada. Són dos aspectes que penso que, que sí que són positius del canvi eh, i que crida l'atenció que tots dos aspectes positius... Doncs, eh, que s'hagin doncs, vingut de la mà dels grups que estem a l'oposició. Deixeu-me dir de cara a l'audiència perquè potser s'ho doncs, preguntaran, que estem fent referència doncs, als dos partits de, de govern i doncs, potser es preguntaran per què no estan aquí. Jo, doncs, com sempre faig en, aquests, en aquestes ocasions, aclarir que des de Ràdio Tiana hem fet una invitació doncs, a, a tots els grups polítics representats a l'Ajuntament de Tiana, és a dir que tant Convergència i Unió com Xemprepolis de Tiana doncs, estaven convidats per assistir a aquesta tertúlia. Era un parèntesi només. Bé, eh, jo, jo, anava, jo anava a plantejar-ho perquè a mi em, falta, em sembla em sembla una notable falta de respecte. Eh, ho he dit moltes vegades, ho torno a dir, una notable falta de respecte pels ciutadans, que en un debat en el que és bo, a més a més, eh, que se sentin eh, diverses veus i diverses opinions i diversos criteris sobre qüestions que els afecten a tots els tiarencs, eh, faltin sistemàtics, convergència sempre, com sabem i eh, gent vol promès a dir ara d'una manera intermitent. Depèn eh? del tema que es tracti. De vegades ve Ferran Pasqual, de vegades no ve, etc. I avui era un dia perquè hi fóssim, perquè eh, seria bo d'escoltar quines explicacions donaven. Eh? Bueno, no hem vingut, doncs, jo ho sento molt, però haurem de donar el nostre punt de vista. En qualsevol cas, jo el que sí que voldria dir, una mica al fil del que deia al començament, és que no és l'única promesa electoral d'aquestes populistes i demagògiques per guanyar vots, que no han complert. Tothom pot recordar que, per exemple, en el cas de la piscina coberta, que va muntar un sinal de molt de cuidador aquí quan es va inaugurar i es van establir les, les quotes mensuals que s'havien de pagar, que va haver-hi partit que va arribar a prometre que el rebaixaria com un 40%. Nosaltres, per ser més prudents, hi vam parlar només del 30%. Eh? I, eh, I, bé, ha passat 3 anys i escaig, i, evidentment, ni el 40, ni el 30, ni el 20, ni el 10, ni zero. L'única cosa, penso, el primer any, si no recordo malament, no es van augmentar, els altres anys han augmentat l'IPC. Eh, eh, per tant, en... vol dir que una de dues, o s'equivocau d'una manera molt de amb els seus plantejaments inicials, però no havia, no havia fet números, o simplement estaven venent fum. Ah, Permeteu-me permeteu un... Sí, és un... en referència que acabaves de comentar de la manca o de la no presència de, dels, dels grups que formen l'equip de govern a veure, no només la, la, la manca de la, de la seva presència és sistemàtica sobretot en el cas de Convergència i Unió sinó que a més a més la senyora Ruer jo recordo que en aquest ple en aquest ple extraordinari que parlava de taxes i impostos va tenir la gran barra perquè això no, no se li pot dir d'una altra manera va tenir la gran barra de dir que ho havien explicat a la ràdio o sigui que això... Sí, sí que són sí sí, declaracions en de els ah, serveis esclar. informatius ah, Esclar, perquè tot el que són declaracions controlades enllaunades, concretes, llegides i preparades, sí, eh? però tot el que sigui venir aquí, seure en una taula dialogar, conversar discutir, perquè no, una discussió doncs, doncs, doncs, de persones civilitzades amb diferents ideologies per així il·lustrar doncs, quines diferències hi ha entre aquestes opcions i, i, i el ciutadà i la ciutadana tiana doncs, pugui treure conclusions, escolti'm, això no és explicar o sigui, això és, uh, clar, explicar no és llegir un, un redactat i, un, i emetre un comunicant de premsa. Penso jo, eh?, vull dir, penso jo que aquest programa, uh, i si no corregeix-me Patrícia, que és la directora, bueno, sí, son, son dues... uh, penso que un dels objectius d'aquest programa és aquest, no? És debatre, evidentment. debatre i, i, i treure-li punta a tot allò que passa, Diana, no? Uh, també doncs, uh, em trobo també, amb la responsabilitat d'això, doncs, de, de, de, de comunicar a la gent doncs, que la senyora Ruer sí que havia estat convidada i que ha al·legat doncs, motius d'incompatibilitat d'agenda doncs, per assistir. M'ha dit que sí que tenia la intenció de poder assistir, però que finalment li ha sorgit un compromís laboral. Jo també el deixo sobre la taula perquè jo vaig de fia de la paraula mm -hmm. de, la, de la paraula. Hi ha la senyora Ruer, hi ha els anàlisis i hi ha algú Sí, home, -ho. jo, jo, per exemple, no. jo mateix no... A veure, ja sempre intento venir, sempre que puc, eh? però quan no puc, doncs, intento delegar amb alguna altra persona de, de la nostra secció local, doncs, que pugui doncs, doncs representar una miqueta l'opinió del que pensem I, a nosaltres. A veure, de i si es tractés... Comuniones... Alerta, si es tractés d'una diguéssim, d'una falta en aquest programa puntual, com jo puc entendre que pugui tenir, la pot tenir jo, la pot tenir el Ferran, la pot tenir qualsevol, doncs ho entendria, però a veure, no, no, no, no siguem vull dir, clar, vull dir que no es prenguin el pèl, no vénen no, mai, no, no vénen mai de forma sistemàtica. De tota manera hi ha, una, hi ha un argument que ja m'avanço dir, perquè eh, possiblement si això ho arriben a escoltar, doncs eh, intentaran introduir matriassacions. Jo recordo que, per exemple, eh, la l'Avili Muñoz, ha eh, dit més d'una vegada no, però és que el pla de govern allò que anomeno el pla de govern, no deia ben bé doncs, que, que s'acostaria o intentaria acostar-se a l'IPC, quan per escrit havien dit que mai pujaria per damunt de l'IPC. La, la companya Esther Pujolo va dir l'altre dia el pla, llegint-ho, he eh? Llegint eh? publicat el passa de la Vila, em penso. I a mi això em recordava, i no vull ser, no vull posar una, que consti, eh? que consti clarament, que no vull posar una comparació que vulgui ser insultant ni molt menys, però si heu llegit Granja Animal del de, de George Orwell, eh, recordareu que eh, feia la revolta dels, dels animals. Eh? Revoler a la granja, vols dir? Si. Bueno, Revoler a la granja és el, el títol que es va traduir. Sí. la versió catalana sí. es diu, com, com a l'eglesa, Granja sí, Animal. animal. Eh, bé, revolten els animals, fan fugir els propietaris i munten, i fan funcionar si no, la granja per ells mateixos. Els, els capdavanters de tot aquest moviment eh, són els porcs. Clar, hi ha Sowell, el, el, el funcat de neu, que és el, en realitat és Trotsky, eh? hi ha el matusalén, que és Lenin, que es mor tot just iniciada la, la revolució, i hi ha Napoleó, que és Stalin. El que va fer Orwell va ser una feroge crítica de l'estalinisme. Però jo el que volia dir és que, eh, al començament de la, de la revolució, es posen a una paret, eh, pinten els el set principis fonamentals de l'animalisme, que en diuen, eh? Aleshores, doncs, eh, s'ha de caminar sobre quatre, sobre quatre potes o tenir ales, eh? I el de més, doncs, oi, eh, no es prendrà mai alcohol, i no sé què. I a mesura que els eh, que van, que són els porcs, van eh, modificant el seu i el punt de vista, fins que acaba aquella famosa serra que estan amb els homes i els animals que us miren, ja no saben distingir els uns dels altres, eh, van modificant aquest set, set eh, principis fonamentals. Eh? I allà em deia, doncs no es donarà mai, mai alcohol si afegeix després una, una nit una mà anònima de fer en excés. Eh? I no dormiràs amb un llit eh, sense llençals. I coses per l'estil, no? De tal manera que a mi m'ho recordava, això. Perquè, clar, es fan unes promeses electorals, rotundes. Que després es matisa. Però després, en el pla de govern, tot això ja es matisa. Tot això ja es va matisant i es va... No, no, és que el compromís nostre és això. No, no, el compromís de vostès els que van fer el seu programa electoral. Que és el que compromet cada partit. I si els dos partits han fet la mateixa promesa, home, és obvi que aquí no cal arribar a cap acord entre, per exemple, un 30% i un 40%, bueno, doncs el pla de govern podria haver previst que es baixés un 35%. No en parlen. En parla, però parlaven les promeses electorals. I això a mi em sap particularment greu, perquè, clar, mm, això l'única cosa que fa és contribuir al desprestigi creixent de la classe política. I la gent diu el mateix. Els polítics són molt bons a l'hora de prometre, però després no fan res del que han promès. I això a mi em dol. A mi em dol perquè és molt poc seriós. I jo mm, em comprometo, davant de qui sigui i qui vulgui i quan vulgui, a que comparin, per exemple, quin va ser el nostre programa electoral l'any 2003 i quin grau de compliment va tenir aquest programa electoral quan va acabar la legislatura el 2007. Així de senzilla, Mira, què deia el, no, no, el nostre programa electoral, eh? I quan va acabar la legislatura, què és el que havia fet i què és el que no havia fet. I ja m'avanço. L'únic cosa que va quedar patenta i que encara no ho està, i aquí sí que haig de dir que per raons moltes vegades són municipals, i no els carrego la culpa, és el tribunal del Museu de l'Anglada. Nosaltres hi vam comprometre una sèrie de coses que vam fer escrupolosament. I, per exemple, una de les coses que vam fer és que ens vam comprometre a fomentar la participació ciutadana. I vam fer el reglament de participació ciutadana, que el vam arribar a aplicar. Que després no s'ha aplicat mai més, eh? Mai més. Uh, mi... Això dol perquè, clar, fer promeses que després no es compleixen i que no se'n vinguin comptes de la crisi. Escolta'm una cosa... Home, ah, sí que és un no, argument no, no, que hem de posar no, no, no. a la taula. és una no? excusa que no és vàlida, i diré per què. No, I diré per què. No, i... I per què. no podem parlar, eh? Diré per què. Si aquest fos un poble on hi haguessin polígons industrials, en cas de Martorella, sense vega lluny, eh? Que generen uns ingressos importants per a allà i per... etcètera. Que després, com a conseqüència, aquestes industries tanquen, i uns ingressos que són anuals, de, de l'Ajuntament, es deixen de percebre. Diria, home, sí, aquí hi ha una casa sobrevinguda i tal. Però el tema una... de la construcció, per exemple, sí però que Però el tema fescat. de la construcció, jo he dit mil és vegades, que, i ho que... diré la vegada que fa mil una, que la construcció, el que és la construcció, les llicències d'obres que habitualment es donen a Tiana, constitueixen una font d'ingressos reduïda. La important era aquella que tant blasmaven, sobretot els de gent, eh?, la que es derivava de les noves urbanitzacions. Home, però que veta aquí, permets-me ara que intervingui Ferran. Sí, home, i eh, vet aquí i aquí, jo penso que aquí hem, hem, hem punxat el moll de l'os. Clar. Eh? En el sentit de que jo penso que estem parlant de la gran contradicció d'aquesta coalició. És a dir, nosaltres, des d'Esquerra Republicana de Catalunya, ja vam fer l'anàlisi en el seu moment, quan van arribar a l'acord per governar les dues formacions polítiques que governen, que són Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya Gent, eh, nosaltres ja vam dir que era un pacte contra natura. Una de les evidències la tenim al davant. És a dir, és un problema de model de poble. D'acord? Convergència i Unió, la senyora Ruer va tenir, una altra vegada insisteixo, la barra en el ple de treure'ns de treure l'evolució dels ingressos eh, previstos per eh, llicències d'obres home, en què quedem? perquè jo recordo el senyor Muñoz fent campanya dient que trauria les grues de Tiana sí, sí, sí, ho ha dit, ho cosa, escolta'm, cosa lluable i que segurament molta gent de bona fe el va votar per això però escolti'm, traient les grues de Tiana com es paguen les escombraries? com es netegen els carrers? és a dir, aquests diners que vostè deixarà d'ingressar perquè el seu model de poble vol que no creixi més d'on els traurà. Qui, qui ho pagarà eh? les misses. Clar, és a dir, què passa? Que, alerta, Convergència, al seu model de poble, no és pas el, el, el contrari, probablement. O si sigui, Convergència aposta, clarament... Bueno, va, va votar a favor dels clats parcials, eh? Esclar, bueno, però Convergència clarament aposta per, pel creixement i el desenvolupament de tot el sol urbanitzable de Tiana, amb el seu model, probablement, eh, matisos, diferent... Matisos, etcètera. Exacte, matisos, etc Però Convergència, en aquest sentit, a veure, jo, jo penso que no se no, n'ha no amagat mai de que, de que el seu model uh, de poble és aquest, és de, de que evidentment uh, a les finances municipals uh, a les taxes uh, segueixin uh, tenint una importància un pes molt important. Evidentment no esperaven uh, a aquest baix que ha transposat la, la, la crisi. No? Ara, també és veritat que aquest model de poble és un model, com tots sabem, esgotable. És a dir, encara que no hi hagués Clar. hagut la crisi, encara que no hi hagués hagut la crisi, arribarà un moment i arribarà un dia que el sol urbanitzat la diana s'esgotarà al mateix temps haurà crescut Tiana en població i per tant requerirà doncs, els serveis pertinents que haurà de donar l'Ajuntament i per tant haurem de buscar doncs, alguna font de finançament. I això penso jo que no ho hem, no ho hem abordat encara a Tiana no? i és una assignatura pendent que sens dubte haurem d'abordar i l'haurem d'abordar, i ara parlo molt sincerament des de la responsabilitat política d'allò que parlàvem abans, és a dir, potser ens haurem de seure tots i parlar de deb bo traient de banda tot l'electoralisme que sigui possible, perquè és que ens hi va, ens hi va al nostre poble, és a dir, d'alguna manera haurem de, de gestionar-ho això i d'alguna manera haurem de finançar-ho. i tal com pinten les coses després d'aquesta crisi, ens sembla que tindrem verdaderes dificultats. Havíem eh, una qüestió. Jo he dit vàries vegades ho agil elalt dia al el pleer eh, i aquí a la ràdio he dit altres vegades també. Eh, els plantejaments amb un ajuntament en general, eh, a tots els nivells de l'administració, però ho estem parlant dels ajuntaments, han de ser eh, plantejaments eh, realistes. És dir, ni pots fer volar colons, ni pots vendre fum, perquè és que a la llarga això es paga. Aleshores, <coughs> nosaltres hem dit sempre, i ho mantenim, que eh, els ingressos d'un ajuntament són de dos tipus els típics, diríem, que són aquells que tu reps cada, cada any, que pot tenir alguna oscil·lació, normalment d'oscil·lació a l'alça, però bé, bueno, que són l'IBI. El sou, eh, per entendre's, el que seria el sou d'una família... És l'IBI, és l'impost de circulació, i són les diferents taxes, etc etc. És amb això que hem de comptar. I després... Les són I hi, hi ha ingressos, com el de desenvolupament de plats parcials, que són ingressos atípics. L'ingrés atípic, s'ha de gastar amb despesa atípica. No pots mai imputar, com s'ha fet en els pressupostos fets per l'equip de govern actual, ingressos atípics, que són els que havien de provenir de, sobretot de, de creu de terme, a despesa, a despesa corrent. Això és una barbaritat. Això és una barbaritat que ara estan pagant. Per tant, si haguessin tingut aquesta previsió de dir que si d'allà venen llicències, doncs acabarem de d'arreglar tots els carrers del poble, per exemple. Bueno, L'única cosa que pot passar és que, com que no hi ha hagut aquests ingressos, doncs aquest eh, arreglar els carrers del poble s'haurà d'esperar una mica més, però no passa res. Perquè el, eh, la despesa corrent del poble s'ha de mantenir, perquè s'ha de mantenir amb els ingressos que tu tens garantits. Eh? En conseqüència, això no s'ha fet. I aquest és un dels molts horrors. I, I s'ha augmentat la despesa corrent. I s'ha augmentat la despesa corrent. Clar, perquè si dius no, és que és clar, ho han congelat. No, s'ha augmentat la despesa no, corrent, sí. òbviament. Que no vol dir que no, eh, no s'hagin de quedar aquests, eh, l'Ajuntament s'ha de moure en tema de subvencions, en tema d'aconseguir de les nostres administracions, etc etc etc. I s'ha de ser prudent amb els impostos. Nosaltres no diem que els impostos han de pujar perquè ens han de quadrar els comptes, que és, el, que és el que estan fent aquest any. Això és una adulteria. Però, si però més no sí que s'ha de, a... de ser prudent. Del... Però escolta, sí. jo, seguint una mica, eh, deixant això davant de moment, jo vaig també acusar a la senyora Olga Roer, que és una que no estigui aquí, en repeteixo, de fer demagogia parada, més a més. Perquè van presentar un quadre que és absolutament infecte. Diuen, ingressos al concepte d'impost hostal, del 2000 al 2003 de llicències d'obres. Eh, més de 2.100.000. Més de 2.100.000. Del 2004 al 2007, 2.600.000. Del 2008 al 2011, 811.000. I aleshores, com a comparació, sembla ser, posen variació del tipus d'impositiu de l'IBI. Del 2000, 2003 va pujar un 16%. 0,16. Un 0,16. Bueno. Mm. Per cert, no és, una, no és una dècima ni un punt el que ha, pujat, la, el que ha baixat el, el, el tipus. Eh? És una centèsima, deixem-ho clar. Del 2004 al 2007 va baixar dues centèsimes. I, de, eh, i del 2008 al 2012 ha baixat 21 centèsimes. Sembla que es vulgui dir, mireu, tot i que baixa en els ingressos, tot, perquè clar, és el que es deduïdia d'aquí, eh, d'aquest quadre, tal com està... Tal com... La lliçó és, tot i que han baixat dràsticament els ingressos per llicències d'obres, des de que anem nosaltres, tot i baixar els ingressos, no els han compensat amb un de l'Ibi, sinó que l'han baixat. Això és radicalment fals. Per què? Perquè, tal com diuen aquí, l'any 2005 va haver-hi la revisió cadastral. Aleshores, clar, si no baixes, que nosaltres ja ho havíem fet, aquí havia baixat un 0,2, que va ser bastant més perquè això abarca un període bastant ampli. Clar, si tu no modifiques el tipus o l'angla tallada, és impressionant. Per tant, l'única manera efectivament d'equilibrar que l'impost no se dispari és baixant el tipus però això no ho expliquen. Aquí sí, si, ha intentat de mirar la relació catastral. Aquest tipus, aquesta baixada de tipus la, la van fer ells, l'haurien fet nosaltres i l'hauria fet qualsevol que tingués dos dits de front. I... Perquè clar, el, el, el cadastre va fer augmentar el valor dels immobles de Diana amb un 330%, eh? No fem bromes. I, I una altra cosa, un altre quadre que també ens va treure així de, de sorpresa a la senyora Roer, que també lamento que no pugui estar aquí per, per poder-ne parlar, Uh, no sé si el tens, Ferran, és aquest, aquest. el comparatiu amb el tipus d'IVI sí. d'altres municipis del Marès. Ah, no, no, no? no aquest, aquest no el tinc. És molt curiós, és molt curiós, jo us ensenyo, eh? el sí, no tot ho ensenyo. Sí, però sobretot explica'l perquè la gent a casa no té visualment Sí, sí, sí, quadre, sí, ho eh? explico molt, molt, molt, és molt fàcil. És un quadre on hi han ha tres, tres columnes, un, una diferents municipis, el tipus impositiu i una sèrie d'observacions. Llavors parla, per exemple, de Montgat amb un tipus impositiu del 0,56%, i observacions, escombraries no incloses. I aleshores pretén comparar, doncs, per exemple, amb Tiana, que el tipus impositiu doncs, és el mateix, 0,56, i a les escombraries sí que estan incloses. Amic meu, no, no, no et sona això de les escombraries, I Ferran? I tant. Eh? Perquè no sé quin és el grup que volia treure... Era una, una altra promesa. Eh? Eh? Que volia Aquesta. una promesa electoral, d'això que parlàvem abans, de promeses incomplèpsies, hi havia un grup que tenia en el seu programa electoral treure eh, les escombraries del rebut de l'IBI. No? I a més a més se'n va parlar... Sí, sí. No? tu, tu sabràs més, tu hi eres sí, sí, hi era, hi era. Eh, llavors... cosa que és una tonteria perquè, eh, bé, no, no, serà una eh... ser tonteria la gran, o no ser una idea, el que serà una tonteria o no serà una tonteria però que, que, que té, té nassos que ells mateixos que de, definien doncs, a la campanya electoral passada doncs, treure, treure aquestes escombraries del, del rebut doncs ara ho treguin com a poder-nos comparar amb altres municipis cosa que també en els plens és un exercici bastant reiterat no? és a dir, resulta que hi ha coses per les quals sí que serveix comparar-nos eh? com per exemple quan parlem de sous de regidors o alcaldes, eh? però en canvi hi ha altres coses que, que no serveixen per comparar-nos, vull dir que la comparació a vegades s'utilitza d'una manera absolutament doncs, arbitrària i per conveniència no? home, això és una presa de pèl dir... la, la, la comparació que no fan ells, evidentment és que una gran part de municipis, o molts municipis almenys, els que són seriosos, han congelat els impostos i les taxes per l'any 2011. Bé. Aquí s'han augmentat les taxes, ah. a un 2,5%, que és el l'IPC que ells Home. creuen. El que sí no. que m'agradaria sí posar sobre la taula és que... que bé, el tema de l'endeutament dels ajuntaments, no?, perquè, sí, doncs, és un tema també que suposo sí, sí. que té molt a veure amb per jo... sí, pujan o no. Això ho explicar el dia que jo vaig denunciar aquí la qüestió del Depenial, uh -huh. i ho vaig dir el ple. Jo ho vull vostè vostè, Perdó, perdó. Sí. Vostès han comès una sèrie d'errors, se'ls hi vaig dir. Un error és prometre allò que no depenia de vostès que es pogués complir o no. I per tant, comprometre't a una cosa, que no depenirà de tu que es pugui complir o no, és una baixanada. I un altre, a l'hora el tema del demanial. Que nosaltres vam explicar, en el seu moment, per activa i per passiva, i aquí es va explicar un dia que havia el Fran Pasqual, a més a més, que no ens vam inventar la, la, la, el foc, ni la roda, ni res per l'estil, vam aplicar un sistema que estan aplicant la pròpia Generalitat i molts altres ajuntaments, perquè el demanial, que és una mena de l'I5, no computa com a deute. No computa com a deute. Clar, van córrer de seguida que van, que van entrar el govern a canviar, a demanar un crèdit de 4 milions i escaig per canviar-ho, això per estalviar-se, no sé què. Molt bé. I, però què resultarà Que com que està per damunt del 75%, no poden endeutar-se. No poden Justament el que nosaltres vam cansar de dir, escolti, amb un demanial, que evidentment s'ha de pagar, no se'l regala a ningú, l'avantatge que tenim és que el nivell d'endeutament d'aquest ajuntament és molt baix. La qual cosa, si no hi ha més greu que endeutar-se, perquè no saps mai si sortirà una cosa que t'obligarà a endeutar-te, tenim molt de marge de maniobra per endeutar-nos. Ara no tenim cap. Ara no es poden endeutar perquè superen el màxim permès, que és el 75% i estan al 89% tot i això em dediquen en el ple l'últim ple extraordinari, doncs la resposta a això va ser que en el 2011 no estava previst doncs, fer cap actuació per la qual necessitessin mmm un... si sí, però no ho saben. un endeutament. No us sabem, eh. Nosaltres es vam trobar amb temes sobrevinguts que van obligar, que van obligar però, clar, mm... Escolta, per exemple jo, es va, va haver veire una sociada de del mur de la del carrer del Carme, que va costar una fortuna. Ah, i, molt... I litigis pendents... I, lit i litigis pendents, etc etc. Uh -huh. Vull dir que, aviam, eh, eh, això... Una cosa és que tu no ho tinguis previst. I una altra cosa és que la clara tallada et vingui. Uh -huh. Hi ha hagut un error, entenc jo, però bueno, això és un problema d'ells, que tenien el seu programa i no sé què. Eh, hi ha hagut un error, crec, amb la política d'inversions que han fet. Mm, jo vaig també recordar el pla, que no vaig ser jo, sinó el síndic de Creuges. Que, per cert ja ha presentat la seva divisió, que jo que, ja eh, que ningú podrà dir que és militant socialista i no em consta que sigui simpatitzant tampoc perquè és prou prou discret com per no haver manifestat mai les seves, les seves preferències, que eh, va dir, eh, va escriure a la plaça de la vila Escuti, no hi ha altra cosa que sorgeix en aquest poble que és gastar-se 600.000 euros a, a l'escorxador si no som nosaltres, eh. El del carrer Bates, que s'hi han gastat no sé quan també, era realment, no, hi havia actuacions altres mes urgències del carrer Bates, que estava en unes condicions almenys acceptables. Etc, etc, que Aquí he ha gut un error de plantejament i un error de desenvolupament, eh, i i i bé, i ara està pagant, evidentment. i i i i i i i i i i que i i i i i i i i i i i i i i i i amb econòmic i, fins i tot, eh, m'atreviria a dir, ideològic. Sí l'ideològic. No... no, jo molt breument vull recordar que una miqueta, per, per fer palesa aquesta contradicció en, en moltes coses en la qual, sota el, el nostre punt de vista, ha entrat eh, sobretot Convergència i Unió en aquest cas, vaig eh, permetre'm la llicència de, de llegir una carta datada de novembre de 2010, de, de l'alcalde de, de la Seu d'Urgell, sí. que és el, el senyor Albert Batalla i Ciscart que és uh, de Convergència i Unió, alcalde de la Seu d'Urgell, com he dit, conseller nacional de Convergència i a més a més diputat al Parlament de Catalunya. Mm, I a més a més em consta que és una persona amb força responsabilitat a nivell de partit en doncs, temes econòmics. No? Aquest senyor va fer una carta doncs, als... als... El, el, els habitants de la seu d'Urgell explicant que la postura de Convergència en aquell municipi doncs, havia estat la que probablement aquí es manifestava quan Convergència era l'oposició o sigui, eh, que els impostos s'han de pujar si l'IPC puja i si l'IPC baixa els impostos s'han de baixar de la, amb, el mateix, amb la mateixa manera, amb la mateixa proporció això és discutible o no però això era la promesa que va fer aquest senyor diferència aquest senyor aquest any ha aplicat això que hem dit abans o sigui, ha congelat la pujada dels impostos degut a la situació excepcional de crisi, és a dir, perquè això tampoc no n'hem parlat, és a dir, ens hem sentat amb l'IPC, però després hi han tot un reguitzell de taxes que realment tampoc aniran a solucionar les finances de l'Ajuntament que en aquests moments estan com estan i ja veurem si se'n surten evidentment aquestes taxes pujar-les per l'IPC no solucionaran el, el, perquè a més a més no són la seva funció, és a dir, com a taxes que són l'únic que han de fer és eh, cobrir el servei pagar, pagar el servei, pagar el servei. Sí. Ara, el que s'hi faran és un flac favor doncs, a, a les famílies, per exemple, que, que, que, que realment els els costi arribar a final de mes, perquè voran incrementat... Sí, és, que, eh... és que no és estètic Com no és estètic, tot i que és eh, una cosa molt modesta, ja dic, estem parlant d'un euro a l'any, una cosa d'aquestes, com no és estètic el que s'ha fet amb l'impost de circulació. Que no, que el, els únics que, eh, que pugen que notaran que se puja el rebut, són els vehicles petits. Ah. Els vehicles grans, sí. aquests, aquests, aquests no es modifica. Home, aviam, estèticament no queda massa bé. Estèticament no queda massa bé. Mm. Jo tinc un cotxe gran, per tant, mira, ganga per mi, que no, que no pagaré més. Però ara no em sembla raonable que jo no pagui més amb un cotxe de certa potència i que el que té un... un el meu. Un forfiesta, posat per cas, <ríe> doncs aquest sí, aquest hagi de pagar més. Encara que repeteixo una ja cantitat mòdica que no enfonsarà ningú, no vull fer de bagoge amb això, eh? no és una cantitat que faci tot i a ja, l'economia de ningú. Parlo d'estètica, simplement, eh? Vull dir, no, no, no, de, no de res. Però no costava res. No tocar-lo cap. I si s'havia de tocar, tocar-los tots. Però, bueno, és d'aquestes coses que no que no entendràs mai perquè ho fan així i no ho fan d'una altra manera. Ben, tantes coses, a veure, hi ha una discussió de fons, que, això, que aquesta sí que ja és un... Jo penso que és una altra dimensió, que s'escapa la dimensió estrictament tianenca, que és una lectura que jo eh, he fet eh, darrerament, no? És a dir, jo penso que des del punt de vista de, del ciutadà, de peu, eh, és bastant difícil d'entendre com per exemple aquest any eh, tots aquells que es dediquen o que treballen a l'administració pública doncs se'ls ha baixat el sou un 5% clar, com l'expliques a aquesta gent que se'ls ha demanat un esforç que a més a més serà per sempre és a dir, hi ha hagut una pèrdua de poder adquisitiu que serà per sempre in secula perquè això ja no es recuperarà mai més clar, amb aquesta gent no, no, miri, escolti, part de baixar-li el sou un 5% li pugem els impostos un dos i mig, clar ja sé que és una visió molt si tu vols molt, bueno, però, però ge no molt generalista però... però no sé real, no, perquè eh. aviam el problema no és que es baixi el, el, un 5% el problema és que si paral·lelament eh, aquesta baixada del 5% es congelen però l'any que ve ja no ho sé hauràs de menjar-te també l'incredent el, el de l'IPC sigui el 2,3 o el 2,5 o el que sigui Esclar. amb la qual cosa el poder adquisitiu d'aquella persona, no ha baixat només 5 punts, ha baixat 7,5. És el que jo dic, és el càlcul que anava a fer I jo, que m'ho has tret de la, de la boca. Vull dir, aquí. No, no no, però vull dir, no, no, però vull dir que suposo que molta gent ja, mentre jo m'anava explicant, ha anat fent el càlcul, és a dir, és fàcil, és un problema de, és tan simple com de, de sumar percentatges, no? Per tant, home, i ara ja probablement estem ficant en terrenys doncs, de macroeconomia, de probablement d'economia de l'estat espanyol, de la política del govern zapatero, etc etc no? Tampoc vull entrar-hi perquè no sóc ni molt menys un expert i no... Ara, aquesta reflexió del ciutadà de peu, de, de, de, una miqueta d'intentar entendre les coses, home jo penso que l'Ajuntament de Tiana, i en aquest cas l'equip de govern eh, ha perdut una oportunitat per ser sensible a un any que probablement ha plantejat moltes dificultats o està plantejant moltes dificultats eh, per moltes persones i treballadors i jubilats per exemple, doncs, doncs del nostre municipi no? i penso que ha estat un detall eh, per part de l'Ajuntament fer igual que aquest alcalde de la seu d'Urgell de Convergència i Unió doncs tenir aquest petit detall que ja insisteixo que la repercussió a les arques municipals probablement hagués estat Eh, insignificant ha estat un detall per part de l'equip de govern doncs, congelar aquests impostos i aquestes taxes I tenint, tenint en compte l'estat de les arques municipals, eh, quina sortida hi havia? És a dir, si prenem doncs, que, que es realitza això que estàs Home, demanant Jordi? Home, amiga Patrícia clar, a veure, ja n'hem parlat és a dir, el, el problema quin és? El problema és que clar, solucions en poden haver-hi o no, perquè el, el problema és que aquest equip de govern està pagant els errors que ha comès amb aquesta legislatura i aleshores és probable que la solució per arreglar les finances d'aquest ajuntament sigui molt complexa i molt difícil de trobar, perquè és clar van ser ells qui van decidir només arribar al govern sense parlar-ho i sense pràcticament... Vull dir, la primera actuació que van fer va ser carregar-se el demanial sí, sí. i endeutar aquest ajuntament amb 4 milions i escaig d'euros sí, sí. que avui en dia, a data d'avui amb els interessos ja deu, eh, deu haver pujar la xifra simplement perquè és una cosa que a Convergència doncs, la, la duia. En aquest cas sí que van complir la promesa electoral, eh, ja que reconeixeu, no? Ara, en aquest cas, van complir la promesa electoral, però no van tenir en compte el que ara sí tenen en compte per no complir-la, que és dir, no, escoltis, que el context ha canviat, hi ha la crisi... Eh? D'acord que en el moment que van arribar, potser la crisi no estava establerta o... Apuntava. Uh, apuntava. Apuntava, però no estava reconeguda oficialment. Jo amb això puc donar-hi la, la raó. No? Ara, és evident que la situació en la que ens trobem, i en la que ens trobarem, perquè ja veurem com acaba l'any i com comença l'any que ve doncs és conseqüència d'una manera de fer i d'una manera de fer que a més a més no, a nosaltres a l'oposició no ens ha tingut en compte per res, recordem que els pressupostos de l'any passat de la manera que es van aprovar i de la manera que ens van donar les dades vull dir, que a més a més aquest any ja, ja apunto que fa tota la pinta que anirà que anirà igual, perquè bé Uh, potser sí que un ha hagut algun canvi d'actitud, però, però realment... Sí, un canvi d'actitud jo estic detectant. Jo, sí, sí, sí. En qualsevol cas tu deies, Patricia, bueno, la CETA de que sí, mira, jo vaig apuntar que el que calia moments com aquest, moments com aquest, el que hauria calgut és una unitat de totes les forces polítiques de l'Ajuntament. I si no ha sigut, deixem-ho molt clar, ha sigut per la seva voluntat de no arribar a acords. No fos cas que l'oposició es petgés alguna medalla. I això va així, lamentablement, eh? és no, clar és veritat és veritat comia en Jordi que ara s'està detectant i és veritat, jo dic públicament també eh? un cert canvi d'actitud El que passa que no sé si arriba en tard. Perquè clar lamentablement sempre, sempre ho dic això eh? perquè no es com en alegre i no menyja eh? lamentablement arriba un moment que ja no te fies. I clar quan hi ha un canvi d'actitud oh. pots pensar, Perdona. bueno, van, van per de bona fe, o quina una, una m'estan preparant. Perdona, i no només això Ferran, sinó que jo considero que veure, mmm, clar, tampoc és que valgui gaire Di no, miri, escolti, dels quatre anys que té la, la legislatura, els tres primers faig el que vull. Deixo les finances com estan eh? i l'últim any, curiosament, a pocs mesos de les eleccions, llavors, a Correcuita busco el consens i busco... Home, que no ens el dit, eh? No seriós. Vull dir, això Però, no seriós. Bueno, jo, seguint amb el que deia, eh, crec que quan la cosa ja, va, ja, ja es va veure que pintàvem bastos i es va fer animalades, com per exemple aquí que la vaig denunciar l'any 2008 o 2009, no me'n recordo ja, hauria de repassar dades, quan ja se sabia perfectament per on anaven els tio, quan ja es veia que no es demanava ni una lliència d'obres fan un pressupost que posen en 500.000 o 600.000 euros de llicències d'obres en la qual cosa s'hauria de sumar l'impost i se n'anava com a, a 800.000 euros. Mm. Que era absolutament irreal. Però clar, com que havien de fer una següent dits coses i tot, posen aquella quantitat perquè allò semblava la carta als reis i perquè la cosa quadra eh? i posen 800.000 euros en la següent era. I el Joan Pau Hernández presumia de rigor. I, oi, això no és rigor, això és de volar coloms. fem bromes. No fem bromes. Però si sí, ja se sabia que no hi haurien llicències o que baixarien dràsticament. Què és el que cal fer? Tocar de peus a terra. I cal realisme, cal rigor, i cal imaginació, les tres coses. I establir, si no t'arriba als quartos... Per... I humilitat. I humilitat. I cal, si és possible, arribar a un consens amb totes les forces polítiques, almenys nosaltres ho hauríem intentat, i cal, a més a més, establir un ordre de relació. I, escolta, aviam, no podem aquest any, el que ve, després ja veurem l'altre any que passarà, mantenir el ritme que teníem eh, fins ara, perquè no arriben els calés, que jo torno a dir que no és veritat, però fi, suposant que sigui així, m'ha d'escoltar les prelacions, i escolta, si no es possible fer el dia d'antica, posem per cas o s'ha de fer d'una manera molt més modesta, doncs fa d'una manera molt... Dic, Home, com... això ha passat, eh? O sigui, dic, dic, perquè sabem que, que els festivals musicals, bé, concretament el Tint es va reduir pressupost. Va, sí. doncs, eh, poso aquest exemple, però en posar molts més. Dic eh? perquè anem referent eh, a aquest eh, La qüestió és que ha augmentat la despesa ordinària d'una manera notable, eh, confiant, confiant, i aquest per és un error carrafal, en que entraríem molts diners de les llicències d'obres i torno a dir que era un ingrés atípic amb el qual no es podia confiar perquè es podia produir o no. Havies de comptar amb el que normalment cada any entra de llicències d'obres, que sí que entra una quantitat, òbviament, però molt més modesta. Però molt més modesta. Ara, clar, s'han venut el terreny del... A part de totes, dic un xort. Recordem que aquí el denostat senyor Zapatero i el famós Palau Zapatero ha donat dos milions d'euros en aquest poble. Eh? Dos milions d'euros. Un milió tres mil un any, i 800.000 euros a l'altre. Cal recordar que s'ha menut, per exemple, el terreny de, destinat a habitatges de propòsia pública de la Casa de Terme per 1.300.000 euros, que per cert no sabem com està la cosa amb la, amb la cooperativa d'aquella de comissions obreres, perquè no em sembla que es volgui gaire la cosa. Eh, vull dir, d'acord, els ingressos que compensen, escolta, 2.000.000 més 1.000.000, 3.000.000 euros són 3.000.000 euros que hauran ingressat sinó, sinó amb, amb calés, amb obra feta, que pel cas és el mateix, no, que, no, que no haurien entrat amb en un altre supòsit. I han vengut patrimoni. Eh? Han vengut patrimoni. Ah, no, el patrimoni aquest, el, el, el... No, Hi altres, hi altres. Sí, d altres, d altres. Per tant, em, en fi, eh, és discutible que la crisi hagi afectat d'una manera tan bèstia l'Ajuntament de Tiana com per no per no per compensar. O compensat, repeteixo, amb 3.300.000 euros, segur, segur. El millor 300 de 300.000 euros de la cooperativa aquesta de comissions obreres en caler que no ha cobrat, sí, perquè van haver de, de, de demanar un crèdit pot l'altre dia sí. perquè no els que arribaven als calés no sé què. Aviam, bueno, um, quina, quina política de despesa s'ha seguit aquí? Si entra un... un... L'altre obra. per tant, no es pot dir que fossin calés que ingressessin en compte corrent, eh? però és obra feta, eh, pagada amb el pla amb el pla de eh, Però el 1.300.000 euros de la cooperativa de Comissos Obrers, aquest sí que xica. calé, calé, eh? Calé, calé. Tinc -ho, tinc -ho. Bé, deixo-me que en els últims minuts de la tertúlia doncs també recordo una, unes declaracions que, que han tingut lloc aquesta setmana del president de la Federació de Municipis de Catalunya que ha exigit, ha exigit que el nou govern resultant de les eleccions del Parlament del 28 de novembre sigui el que sigui, doncs el 2011 eh, es comprometi a reformular o a tirar endavant la nova llei de finançament local i precisament doncs, ha expressat la seva preocupació dels consistoris per no disposar d'aquest model. Us, us ho eh, absolutament sí. i entusiàsticament. Jo -ho us ho també, com no podia ser d altra manera, ara bé. Eh, també m'agradaria fer la reflexió i penso que després d'aquests anys d'intens de reformulació de l'encaix de Catalunya dins de l'estat espanyol doncs també s'ha de fer aquesta lectura és a dir, sí, probablement posem el cas hipotètic que el govern que surti de les propers eleccions a la Generalitat doncs faci aquesta llei escolteu-me lleis ja n'hem fet hi eh, vam fer una llei que es diu Estatut i que no s'està complint. Eh? Per tant, eh, no n'hi ha prou en fer lleis, desgraciadament. Eh? Vull dir, els països normals, o la gran majoria d'ells, eh, és habitual que, sí que sigui suficient fer perquè aquestes es compleixin i després es dotin dels recursos necessaris per dur-les a terme. El problema és que, desgraciadament, Catalunya no és encara un país normal. Mi em fa gràcia perquè el Ferran ha costat al micro. Estaves dient una cosa que s'ha acostat al micro. Com porta l'aigua al seu moment, <Ru> so Home, a veure, <Hij neutruple> però... Uh, M'atreu que tinc una part de raó, home, almenys. Jo sóc molt respectuós amb els punts de vista dels demés, i més quan es tracta de la com tu. No, jo només volia dir que, estic d'acord amb això, es troba a faltar per coses que s'han denunciat 200.000 vegades, i una d'elles, l'aquestes anys més, és que els ajuntaments han d'assumir la despeses de competències que no són seves, que qual cosa és greu, que qual cosa és greu, i poso com exemple les escoles de sol, de sol, per exemple, eh? si sí, sí. sí, serà més lluny, i això s'ha de donar la solució. I després hauria d'haver una solució que passés, entenc jo, per la cessió de la part de l'IRPF. De la mateixa manera que ho tenen les comunitats autònomes. Escolta'm, a veure, això en Maragall ho deia, un terç, un terç, un terç, no ho bueno, recordeu? Ell parlava d'un terç de la despesa, que la despesa pública hauria de ser un terç del govern central, un terç de les autonomies i un terç dels ajuntaments. Correcte. I estem molt lluny. Però dic que una, una font d'ingressos que s'hauria d'explorar, perquè aquesta per exemple seria molt interessant per Tiana, parlant des del punt de vista egoista de l'ostre poble, sí, sí. seria una participació amb l'IRPF, sí. que un tant per cent determinat, el que fos, eh, bueno, nés, nés, n'és de cara als ajuntaments. Sí. Perquè... sí, per les hores el president de la federació el de demanant no és un canvi de la llei catalana o que es no, no, faci una llei catalana, clar, sí, sí, sí. és un canvi de la llei espanyola. No, no, en canvi... Clar. Ha d'haver-hi ha dues lleis. <ríe> A veure... Amb, amb, amb l'àmbit competencial bueno, de la Generalitat. Seria, aquest seria un camí, Vic Ferran, però l'altre camí seria, eh, realment, si, si, si és la Generalitat que ha de dotar als eh, ajuntaments, doncs evidentment el que ha de canviar el sistema de finançament català. Eh, això és obvi. Eh? Sí, clar. <ríe> perquè, esclar, el que no pot ser no, no, no, és que no, no, no, un, la Generalitat, estem, que té problemes de finançament, a més a més, hagi de, de finançar estem, estem, els estem, estem, ajuntaments. Estem, estem, això és absolutament no, absurd. No, o canviem eh, tot el sistema eh, a nivell espanyol, que amb la dificultat que això pot, pot suposar... Eh, sí, però algun dia, dia s'haurà de resoldre o bé bueno, Perquè, si no, arribarà un moment que serà inaguantable. Hi ha ajuntaments que estan en situacions crítiques, eh? sí, me la digo, eh? sí, sí. crítiques. Sí, sí. L'altre dia hi hagi, a la línia sí, sí. de la Concepció, no fa l'efecte, el, la policia municipal ha de fer les rodes amb autobús, perquè no poden ni sortir en cotxe, no poden pagar la benzina, no poden pagar l'ITB, etc. No sé quin altre poble, simplement sí, sí. ha dissolt la policia municipal. Hi ha hagut un poble que, com un alcalde, el jutge l'ha fet respondre amb el seu patrimoni. Ja, potser jo ser. ho llegia amb un titular, amb un diari... Vull dir que hi ha un ajuntament que ho estan passant molt malament, segurament els que han estirat més el bras que la mànica, eh? això també val a dir-ho, eh? Sí. Però, però, però, bé, també és veritat que fins i tot, en el supòsit que hagin estirat més el bras que la mànica, si aquests ajuntaments s'haguessin limitat estrictament a, a, a cobrir allò que és competència directa de l'ajuntament i allò que és competència de l'estat, o és competència de la comunitat autònoma o de la diputació... Escolta, ja s'ho pagaran ells. Bueno, doncs segurament no en aquesta situació tan sí, crítica. Sí, clar, però, però, llavors, que, però què fas llavors amb l'escola Brassol? No tanques? Sí, no, clar, no. Ah, és que és, que és el xantatge. és el problema. Aquest és el xantatge. És el tu, problema. en tant que ajuntament, eh, creus que has de donar el màxim de serveis als teus ah, i vols, als ciutadans. I vols. I, i vols fer-ho. Però el sòs et diu, ah, si, no, però si vols l'escola Brassol has de pagar la tercera part, has de cedir el terreny, has de pagar la meitat de l'obra, que és el que es va passar aquí, etc etc. La Biblioteca, tres quarts del mateix, eh, no? Sí, sí, sí, la Biblioteca sí. sí, però escolti, la Diputació... Pues, ja, la Diputació pagarà la bibliotecària. I és veritat, la, la paga l'Ajuntament, però la Diputació reintegra el, el, el sou de la bibliotecària. Però els dos ajudants que tenen els paga l'Ajuntament. A més, tota la despesa de manteniment, etc. Les escoles ja no en parlem, les activitats es escolars, el consèrcia, el no sé què, la llum, la calafacció... Tot això ho està pagant l'Ajuntament, als ajuntaments una escola que no és competència de, de l'educació, no és competència dels ajuntaments. En conseqüència, home, alguna cosa de canviar aquí. Alguna cosa de canviar perquè no és lògic ni raonable que els ajuntaments destinin una part important, alguns calculen que més del 20% del pressupost municipal. Se'n va a pagar eh, coses que, sobre les que els ajuntaments no tenen competència. Els serveis socials. Eh, està molt bé que nosaltres ben crear el, els serveis socials de Diana i els vam potenciar al màxim i eh, ho continuarem fent tant si manés com si estem a l'oposició perquè crec és vital. Eh? Però bé, mm, això pot tenir un cost molt elevat sense ningú que t'ajudi, tot i que hi ha subvencions puntuals i tal, també s'ha de dir això. Eh? Que, si estàs a la White el que passa és que no l'estan gaire a doncs eh, pots demanar subvencions per certes coses puntuals, etc etc. Bé, imaginació, realisme tocar toca de peus a terra i rigor molt de rigor eh? I, I, <laughs> i humilitat doncs ens quedem amb aquest titular si us sembla, per acomiadar la, la tertúlia d'aquesta setmana Ferran Almeida i Jordi Gós, moltíssimes gràcies que vagi molt bé, bon dia bon gràcies dia. a vosaltres, bon dia tothom